Jaha. Spelar du in? Ja, oh, inte än. Jo, jävlar, vi spelar in nu. Ja, då det ingen val. Nu. Då är vi ju redo. Välkommen till det femtionde avsnittet av Beard Soup. Records. Oh. Du heter Anton? Ja, och du heter Anton Tomas. Tomas Hedelheim. Ja. Nummera. Du, och du Alfredsson som alltid. Ja, så så är det. Så rolig är jag. Jag kommer nog stick with it ja. tills jag dör med mitt efternamn. Mm. Vilken fin kan fin ginge gjort till 50. Ja, jag tänkte att jag skulle pumpa upp den lite grann. Ja, du fick göra den nu nästan. Ja, för att vi lyssnar ju på den vanliga gingen, men, ja. men visst lyssnarna kan få höra en extra pumping version Åh, vad av. Vad gör du då? Slängde du in massa gamla grejer eller? Jag bara, tänker timpanis. Ljus. Ja, timpanis. bara med timpanis så stora stora blöta signaler. Boom boom boom. boom, boom. <laughs> boom, boom, boom. På med subbaserna där och så ja. lyssnar vi om introt. Mm. Ja, hur är det med Thomas då? Oh, det är så bra. Vi har, jag har fan inte sett det på hela sommaren. Nej, vi råkade ju ta ett litet sommarlov här. Mm -hmm. Mitt uppe i alltihopa. Utan att vi hade sagt det. Ja, men vi följer ju bara hänvisningarna nu. Ja, vi måste tider. ju hålla avstånd och... Men nu är vi i samma rum Ja det är ju sant Vad kul att se det. Ja men vad trevligt På andra sidan skrivbordet Ja exakt En och en halv meter ifrån oh. varann Och nu kommer vi aldrig mer att nämna den där sjukdomen Nej i, vi i det Och jag är så rött på den ja. vi, Men det, något vi kan nämna är att det är vårt fem. Vi har gjort mer avsnitt än 50. Av ja, min avsnitt Vi har råkat gjort lite mer än 50 ja. avsnitt Om man räknar min avsnitten Ja Men det här är det 50 om det riktiga avsnittet Det här är the real fucking deal Ja, ja precis Fast det, det var något konstigt där i början av säsong 3 som hette typ fika fikastund. Men vi räknar det också. Ja, okej. Okay. Okay, det var också ett riktigt avsnitt. Ja, visst. Avsnitt 49,5 kommer det här heta. Nej, Nästan 50. Jag är ganska säker på att det här är avsnitt 50. Anton, har du sett att jag har pintat i studion? Oj. Ja, det är Gunnar. Är det vår hemliga gäst? Det är min elektriker. H här ska vi se. Hej Gunnar. Ja. Du är med i, i Beardsup Records podcast som sänder live. Ja. Ja. Vad vill du säga till podden? Jag vill säga att ni är fruktansvärt bra. Ja. Har du hört något avsnitt ens? Nej. Nej. Kan jag ringa dig sen? nej, gör så. Jag gör det. Så ska vi prata gabioner sen. Ja, vill du säga någonting innan du lägger på, Gunnar? Uh, ja, tack. Vi hörs sen. Ja, och så bli en subscriber. Ja, ja bli en subscriber. Bli en patron. Ja, patronen, ja. ja på www.patreon.com-beardsoop. Då kan man stötta podden. Ja, ja Thomas, jämfört dåligt. Ja, okej. Okay. <laughs> vi hör kända gubben. Vi gör det. Ja, men så där, Då har vi klarat av det. Vi hade en liten gäst här också. Ja, men det var ju trevligt. Alltså, in. det är klart att man måste ha gäst avsnitt 50. Apropå avsnitt 50. Jag är på ljudlöst Våra lyssnare har ju skickat in grejer till oss. Alltså, förslag på saker vi ska göra i avsnitt 50. Ja, men jag vet väl Om du det. sträcker efter den där kepsen där borta så har jag ett kuvert. Och ja. i det kuvertet så har jag skrivit ner alla förslag som våra fantastiska oh. lyssnare har skickat in till oss. Oh, vad chockt det Ja. Oj. Så sprättar du upp det där och häller ner alla förslag ja. i hatten. Oj. Fast nu tappar du hatten på golvet. Ja. Men vilken... gammal Vad är det för hatt? Och så samtidigt som du gör det, då får du önska vilken slags bakgrundsmusik vi ska ha här. Åh, oh, då vill jag ha Baby Yoda. Nej, inte Baby Yoda igen. Ja fan. Jaha, ja, vi har den i bakgrunden medans Anton öppnar. Tappa inte alla lappar på golvet nu. Häll ner dem i mössan. häll ner dem i hatten. Och det här är så spännande för att nu ska vi dra här på Måfå. Vi vet inte vad det här avsnittet kommer att det här handla är om. Herre för fan. Det är, jätt... det är det ni det är som lyssnar som har bestämt. Då tänker jag att jag ska du får räkna till någon siffra som du. Mm. Katten musen 10 000 Och nu ska jag tagit någon. Ja. Okej. Okay. Ja, men jag tar den här då. Det har jag mellan mina fingrar här. Åh gud vad spännande. Vi kanske tar en till om det blir... Eller ja, vi, vi kör på det här. Okej, okay, mm. Ja, vi får se vad det är för Ja, vad ja. står det? Här står det. Thomas. Du ska omskära det. Nej men du, du, nu hittar du på <laughs> någonting här. Läs vad det står på lappen på riktigt. Här har Caroline Melin föreslagit folk eller fågel. Ja, folk eller fågel den gamla trevliga leken. Ja, okej. Okay. Folk, folk eller, fågel. eller fågel. Nu ska vi spela folk eller fågel. Spännande. Då har jag gått ut på internet och sökt reda på konstiga fåglar och konstiga folk. Ja, och så är det läten här som du ska försöka känna igen. Okej. Okay. Och eh, ni kan vara med där hemma och gissa också hemma. Mm. Så får ni se här. Nu kommer första. Vad ja, men är det är ju för fan en människa. Är det folk eller narkoman fågel? narkoman på navet. Vi hör den igen. Ja, men är det där en fågel så mår <laughs> ju inte bra. Det där är en fågel. <skratt> <skratt> Vad är det där för fågel? Willow Ptarmigan heter den. Men jag får höra igen. Willow Ptarmigan. Jag kan inte uttala det. Det är någon slags så här, gru ljudet. grus. Någon slags orre eller nånting Men herregud, det låter ju som en hel kväll på Lackibarn. Ja, det är det. Stefan! <här> ja, noll poäng. Men vad i helvete? Nu kommer nästa. Ja. Folk eller fågel? Okej. Okay. <här> <här> det är hon som stampar vindruvor och ramlar. <här> ja, <här> <här> <här> det är det. Vi tar den igen. <här> <Ja>. <här> det är nästan... Sjölejon? En poäng. Ja, Okej, okay. mm. okay. är det här folk eller fågel? Ja, men det är säkert fågel. Det, det... är säkert fågel. Det är rätt. Det är en hackspett på syra. Mm. Nej, det är en puffin. En puffin? Lunnefågel heter det på svenska. Jaha, mm. men hur gör den det ljudet då? Med näbben kanske. <laughs> Gud, Nej, det var det, konstigt. Ja, jag ja, Okej, konstigt. nummer fyra. Det där är ju något stön från en porerfilm eller någonting. Det där är ju folk. Är det fel, det där var Lunnefågeln igen. Nej, va, i helvete, vilken jävla fågel? <laughs> ja. Har ni sett det? Han lät bakfull. Uh, ni där hemma, har ni sett uh, Lunnefågeln? Kan inte ni svara på, för jag hör ju inte er. Jag har inte sett den. Nej, men den har jättefin nebb. Den håller till på typ Island och Falklands fära örna. Som men han, han låter ju inte klok. Nej, men den är ganska vacker. Okej. Okay. Är du redo för nästa? Ja, är det den där fågeln? Ja. Okej, okay. ja. Nu kommer nästa här. <skratt> ja, det, det måste ju vara folk. Statistiken säger ju det. det. Det är någon som tappar syret. Är du säker? ja. Ja, det är någon som sätter en potatis i halsen. Det är, det är en spanjor som eh, skrattar. Jaha. Men det är ju rätt. Det var ju folk. Ja, det var ju. Vill folk. du höra hela ljudklippet? Ja. Eller inte hela, lite mer som man hör. Ja. Så här låter han. Inte, inte mig. <skrattar> ja, det ah. Han skrattar så där. Vad fin. Mm. Ja. Okej. Okay. Nu kommer sista frågan här. Okej. Okay. Och nu måste du ha Sista rätt. ljudet. måste du ha rätt. Mm. Annars så får du... Raka dig. <laughs> ja. Annars får du inte vara med i nästa avsnitt. <laughs> Nej, okej. Okay. Ja, men det är en pappegoja eller någonting. Det är en fågel. Det är fel. Nej. Känner du igen det om jag tar bort alla effekter? Det är jag Här har vi en tjej med bra smak alltså Det är jag när jag vann <laughs> Det är du när du vann James Bond-tävlingen <laughs> <laughs> Jag tror du har en hockeyrink först De satt en fågel vid Mick <laughs> jag, jag la på ha. lite brus Och eh, lite effekter <laughs> Ja, ja, jag är sämst Nej, men alltså, är Du hade ju fyra av åtta Det är ändå hälften av alla det är hälften. Jag tycker att det var bra En applåd ja, för Anton som tack. klarade av folk Eller fågel oh. Eller ja, det var halvbra bara Så du får raka av det halva skägget Ja, ja det är väl dags jag har <laughs> bara, Tar du undersidan Eller liksom på sidan Jag, tar, Om du måste... jag gör en redig two-face Alltså det är coolare ja, precis. Ja. Ett halvt stå för Och mm. stå för mina misstag nu öppnar vi nästa lappen. Margareta Kristina Jakobsson. Det kan vara det bästa ni har gjort. Henke. <laughs> ja. ja, det är för jävligt. Det är ett mini -avsnitt. Det räknar ja. vi inte bland de riktiga avsnitten. Nej, det är... Då är det att Margareta Kristina Jakobsson råkade ringa in. Ja, men fan är du då? Ja, och så hade du den rösten. Men vad ja. i helvete pratade de? Jag blir inbjuden här och det dricker skålhett jävla kaffe. Jag hatar dryck. Jag hatar att bli blöt i käften. Och så kommer du ja. och har massa jävla påståenden. Om... Ja, vi har med oss Margareta Kristina Jakobsson. Idiot, jävel. Fy ha, ha, fan. Ha, ha, hallå? Ja, ja, är det ring Pet eller? Det här är Bert Jag håller käften för att prata. Ja. Har jag sagt åt dig? Just ja. det. Jag skulle vilja prata om det här jävla, vad heter det? Kom jävla viruset eller vad fan det är det då? Ja, men vi har sagt att vi inte ska prata ja, om, om det Men nu är väl för fan jag som sätter agendan. Är ja, i för sig. Jag är så jävla förbannad att folk, vad fan, nu, fler fler borde ju för fan kolla så. Mm. Jävla, valla, jävla jag har väntat på plats på hemmet nu i för fan 20 år. Ja. ja vad fan? Det hände ju gå jävla långsamt äh, för fan vad mörkt. <laughs> ska vi Ska vi ta en... Nu har du fått lite, Margareta Kristina. Hej då, Margareta. Uh, oh, ja, oh, trevligt. Anton, vet du att ja. det finns en sketch med Margareta Kristina Jakobsson och när jag också håller på att tönta mig med min sån där röst. Ja! Vad heter min karaktär? Kerstin Rolfman. Rolfman. Ja, Rolf. vi kan lyssna på det. Ja, vi tar det istället. Ja. ja. Körstin Rolfman här! jag heter Margarita Kristina Jakobsson ja. Jag vill inte vara med. Och vi har tagit över denna podcast. Jag tycker vi ska lägga ner hela jävla samhället, tycker jag. Jag ja. är så jävla trött. Och där. Ja, men vi får ta en sak i taget. Ja, Först så lägger vi Nöybergs urprickuts. Och, ja. och sen lägger vi ner Sverige. Ja, det ska Norge. Ja, Danmark. Nöyra jävla Skandinavien. Det är där jävla Europa också. Vad Ja, ja jävla. Och nöy, Margarita Kristina, vad Jag kaffe på bullpopan. Ja, men det blir det ju jävlar. bara sämre om du håller ah, på. Jävlar. Fan, pissar ja, du får gå och tvätta av det där. Ja, fan är min kater Den har vi ju lagt borta på diskblänken, Jo. Ja, det jag väl rejt. Ja. Nej, men det är också första gången vi kör sån här podcast. Vad ska göra? Ja. Pissa ner hela jävla mameluckorna. Ja. ja. <laughs> det, var, det var det Ja men det, var, det räcker väl ja. Ja. Lägga ner det jävla samhället också Ja, ja. Monter, ja men gök. Tack ja. så mycket Henke Lundberg Som skickade in det förslaget Ja men det var ju roligt vi får ju nästan göra fler sådana här Ja men vi får ta en lapp till Men ska inte du ta en lapp till då? Nej men jag har ju skrivit ner dem Jag har ju skrivit ner allas förslag och lagt ja, Du hatten. vet ju vad det är, jag vet ju ingen Nej, nej precis, nej, en fast en det var länge sedan jag gjorde det nu Så att jag kommer inte ihåg vad som står Men vill du ta en lapp och ge den till mig då Så jag tar den indirekt eh, Ja visst, ja, men ta, vi ta en lapp. Jag kan läsa den ja. Jag har Sprita händerna för övrigt mm. Gott mm. Oh, så gott. Då öppnar vi nästa lapp här. Det är är från Magnus Jaha Dansband utropstecken Åh oh. Var det här nitlåten det här Ja Oh nej Har du ingen uh, dansband Vet du vad att, du en, av, en av dina favoritlåtar Alltså som Mina favoritlåtar av dig Vad svårt det här var att säga ja, ja, det. En av de bästa låtarna du har gjort Ja Är Gunilla Åh oh, <laughs> Top ja. Även kallad mm. Och vet du vad jag har gjort Nej jag har tagit den liksom, syltiga, fula inspelningen vi gjorde för några somrar sedan. Ja. Och så har jag trackat den och lagt på trummor. Nej, du... okej. Okay, det har ja. finproddat Jag var Ja, fin den. det saknas bara att man lägger på liksom, lite gitarr och bas på det där och sjunger om det så det blir en riktig produktion. Oj, oj, oj. Det skulle man kunna göra. Det måste vi nästan Som dansband. Gör då. Men kanske. vi skulle kunna göra så här. <hör> oj, ursäkta. <hör> Kan... Nej, det var bara dansbandet som kom upp. Vi kan testa att du bara sjunger till den. Ja. Och så proddar jag allting. Ja, sen. Vi, vi prövar. Ja, nu har jag bytt mikrofon här. Men det är bara för att vi ska höra. Nu slår jag igång. Mm -hmm. Nu är det trummor till då. Ja. Nu har vi alltså trummor på den här. Vi ska lägga på bas och gitarr och sånt också. Så det blir en riktig dansbandsdänga. <skratt> där, den där bryggan måste vi ha med. Ja, det var jävligt kul att du fick med den. Att du fick med den. Det var ja, du, kul. Du sitter en bit bort. Ja, det var kul att du fick med den. <laughs> när du tar fel akord ja, C, C, C C är hur fin jag är Var det ett C jag fick till? Eller? Jag tror att det är ett C rullande landar på i slutet också faktiskt. Ja, det är visst A <laughs> Jag ser på dig att du inte vill göra det här. It doesn't do it quite for the <laughs> ladies out there. Kanske in inte. today's society. Kanske inte. Men vi kanske kan ändra det där sug min topphät till... Sug min kul. <laughs> <laughs> ja, precis. Så, så vi talar verkligen till, till kvinnorna Ja. Oh. <laughs> Nej, äh, men den ska ju fan vara så där alltså. ja, ja, men det är ju. Den en... är ju. Den är ju... Oh, det är det medusa. Ja, det är det medusa-aktig dansbandslåt. Och då, ja. det, då får det bara råka bli så där. Ja. Vad ska jag sjunga nu då, alltså? Ja, nu sjunger du det där. Och hur i helvete ska det gå till? Gunilla. Du får hundra spänn. spän. Nu, nu räcker jag inte. Varum. Alla är jag vet inte, det är du som har hittat på det. Ska råka hela kvällen lång. Gunilla. Kan du komma med hem? Åh, Gunilla. Sug min. Topet. Okej, nu är jag redo att spela in det. Ja, men ja. vet du vad jag upptäckte nu? Nej. att Är inte det där jävligt likt Joel Bitar, kommer du ihåg vad vi var förra ja, vinteren? Nu ringer mamma. Jaha. Jävla vad du är populär. Du ringer folk hey, till mamma. dig. Hej mamma. Hej. Populär? Du är med i vår podcast. Ja, det är många folk som ja. ringer just nu. Jaha, Men du placerar okay. i kö. Ja. Det är trevligt, du... trevligt. Är det viktigt mamma? Nej, inte bara höra hur de ja, Men Jag mår bra. Mår du bra, är det bra, det bra? Mm. Okay. Ja, bra med mig, Ja. Okej, okay. Ja. No. Mm. Jag ringer dig sen. Ja då. puss puss, älskar ja, dig. Hej puss, älskar hej då. Hej hej. Undrar om ja, du sa inte vad vi gör. Att vi gör porrfilm? Ja, nej. <laughs> <laughs> det <är> sa <så> jag faktiskt <laughs> oh, aldrig. Ja, men okej. Okay. Vi har ju ett porrdansband. Ja, exakt. Uh, vad ska vi heta? Ja, Downsbandet. <laughs> ja, när det ändå inte är speciellt PK. Eh, är lite... Gunillas. Ja, Gunillas. <laughs> ja, det är bra. Vilken mikrofon ska jag sjunga i? Nu uh... kommer med mig åter... Se, se, se, se så fin jag är. Jag är galen. Vi får så. Att du ska liksom pricka det där. Ja, vi kan du ta det. Feltagningen. Ja. Skapa. Ja, men nu satte vi det, vän. Vi satte den, väl. Ja, det, nu vill jag inte det här mer. <skratt> Nej, jävla skitlåt. jävla. <skratt> <skratt> ja, hur gick det där? Ja, hur gick det där? Det är klart i alla fall. Det är gjort. Nu får du göra resten. Nu har jag, nu har jag bränt bron från bägge ändarna. Ja. Ja. Ja. ja, men jag lägger bara på lite bas. Basen låter så här. Ja. <laughs> Naturligtvis ska vi ha gitarr. Ja. Någon blås orkar fan inte lägga Nej. på. <laughs> Less is more. Kanske någon synt. Jag vill ja, se. Ja, ja, gör vad du vill. Det kan ju inte bli värre än vad det är. Jag har ett brås här. Har okay. du Ja, får se. Ja, Dallas låter det så. Oh. Ja, visst. Vi lägger in det. Det blir fulsnyggt. En tanflöjt på det där så. Ska vi släppa det på Spotify Nej. som Gunillas Gun Gunilla's. Ja. Så liksom spökar vi ut oss i så och så i här fantasi kostymer och så. sug min topphat kan heta det. <laughs> Nej, den ska ju heta Gunilla. Ja, den ska heta Gunilla. Ja, låten heter Gunilla med Gunillas. Gunilla med Gunillas. Okej, okay, ja. Du sprang så fort, du sprang iväg. Du lovar mig en dans ut i luften. Kom med på skoj i är här Gunilla Kom med mig hem Gunilla Du får hundra spänn Och kommer med mig åter Se, se, se Se hur fin jag är Och Gunilla Kom med ut på dans ikväll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 Gunilla, jag vill ha ett skit här ja, det vill jag ha. Men om du får hundra spänn så kan du komma med mig hem. Oh Gunilla, sug min. Så, Det var ju dansband. Ja, det var det ju verkligen. Eh, Gunillas. Gunillas. Eh. Så där kan vi ju inte avsluta vårt femte vi, ta... vi måste ju ta en till. ta en ny här. Se. Nu, den här känner jag på mig. Mm. Den här är guld. Det här det blir tredje gång gilt. Jag tänker att det här Där står det. A, anonym. Mm. A. anonym. Anonym har förslaget topp tre, äckliga ljud. Ja. Oh. Vet du vad att jag har faktiskt hittat en grej i min mobil. Jaha. Där jag bara har en minnesanteckning på äckliga ljud. Ja, det får vara din då. Uh, jag ska bara se om jag hittar den. Mm. Jag kan väl lyssna på den. Ja, ja, Och så men. kan ju det vara min. Och sen får du hitta på en. Ja, Okej. Okay. Här kommer mina topp tre äckliga ljud. Ja. Topp tre, de värsta ljud jag vet. Aha. Plats nummer tre. Folk som snörvlar. <skratt> bara dra in. Och så är det... Ja... Att det är väldigt mycket snor också. Åh det. Åh ah! oh, <laughs> Plats nummer två. Vänta vi måste nästan stanna lite där. Ja. Håller du med? Oh, det är fan ingen bra alltså. Nej. Nej den ligger ju där. Och ja. Den var på tredje plats. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Och här kommer då nästa. Plats nummer två. Folk som smaskar. Mm. Gärna vid frukostbordet. Mm. Det där mm. vet du att jag inte tår Ja jag vet det Jag har råkat sagt åt dig ganska ilskt någon gång mm. ja. Som jag liksom ångrar att jag är så arg Men mitt morgonhumör är inte det bästa Speciellt inte när någon smaskar Nej, förutom när man slår på en mikrofon har jag märkt Då blir oh, du glad Nej, nej det blir jag inte Smaska in i micken mm. Ja, ja. Nej, det är inte heller så kul faktiskt ja, ja. Men nu kommer det värsta jag vet ja. Plats nummer ett det här är ett ljud som bara får mig att det bara isar i kroppen. Och jag vill bara döda. Jag ser bara rött. Och det låter så här. Vad? Ja, vänta. Ja, jag, jag, min inspelning kommer att förklara här. Aha. Och det är alltså en granne som snyter sig sex gånger bakom en vägg. Och det här vaknade jag ofta upp till när jag bodde i vinkeltået i Sundsvall. Och I en lägenhet med en lyhörda väggar. Och då vaknade jag så jävla ofta av grannen som snyter sig på just det där sättet. Åh <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> oh, gud. Kan man tänka sig några äckligare sätt att vakna på. Vad du granne med Skrillex? Ja, precis. Dubstep-nysnivet, ja, ja, jävla dubstepnäsa. näsa ja, Jävlar. Ja. Ja, det är inte heller så kul, kan jag tänka mig. Nej, herregud. Det där... Åh, jag, jag skrek åt den en gång. Ja. ja jag minns att jag vaknade... Jag var kanske åh, halv åtta på morgonen och sådär. Ja. Varje dag. Det där jävla ljudet. Ja. Uscha. Uscha, Ja, det är inget kul. Har du en topp tre ljud? Uh, jag kommer på en nu, då. Mm. Tredje plats. Mm. Eh, Bakisbajset Ja, men det var ju bara ett äckligt den här, den här, Den här, den här Nej, men varför? Nej, vänta, det? Äh, äh, sluta! Otten. Nej, men ja! Okej, okay, gå vidare, ja. gå vidare, gå vidare Ja, men det är såhär, gårdångens tacorester Majs Förlåt alla poddlyssnare som äter samtidigt Det var topptäckliga. Ja, jag vet, men ni kan väl spola fram eh. På andra plats ja eh. De som gnisslat änder. Oh. Det, det där. Hör du det? <skratt> <skratt> Gjort. <skratt> Usch. Okej. Okay. Mm. Topp ett. Mm. Eller, på första plats. Ja. Alla jävla musiker som inte kan frasera ordentligt. Det är för fan. Det är and I som har letat sig upp på ja, men... topplistan igen. Under de kokonatteri. Under Well, you done done eller? Vi vet det. Där. Eller? Ja. If we can turn back time, to red do <laughs> ja. Eller? Det, det är inte bara det också. Det, det är bara ju... att de pratar långt fram i munnen. Ja, men det är folk som tycker att ja, men om jag fraserar det, om jag säger town, fast jag säger town, så blir det snygga. Somebody said you got a new front. Det har vi ny cover där med, med, med Robin där. Jag har du uh -huh. hört den? Nej. In the new town Varför säger man town? är town? Ja, det är väl lite snyggare än att säga town Do you want to go to the pub downtown? Då vill man ju inte dricka Jag har inte hört någon säga det faktiskt Nej, men det är typ allt Varför gör man så? Eller, fan, kan inte lyssna på musik nu? Halka in på nya Eller typ all ny indie musik Åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå Åh oh, oh, oh, allt låter likadant. Vad oh, uh, mm, so. uh, oh! är med kommer det något nytt för fan? Ja, jag tänkte på att det är alltid en gitarr, en akustisk gitarr som ligger just på det här. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam Down, down, down, down, we go going down town. Hey, Och så kommer in en robotröst också. Ja, är äh, med hiphoppen. det är det äckligaste ljudet jag vet. Nej men vad fan Anton, ta en till lapp. Vi har ju så mysigt här Ja, vi unnar väl oss Ska vi ha en till liten bakgrundsmusik här? Ja Vad vill du ha för något? Baby Yoda Nej, inte den igen Och nu ska ja, vi ja. se Fan då Ooh. Jag hatar den här låten Men det här blir nog vår sista punkt Okej okay. Det här var jävligt intressant faktiskt Ja, vad är det då? Anton gör en Thomas-låt och Thomas gör en Anton-låt. Åh oh, nej, det var den där. Den är ju Jonas Jönsson skickat in. Jonas Jönsson? Vi ska alltså tolka varann. Oh. Men då har jag... Du härmed jag med dig på en gång. <skratt> <skratt> det var inte jag. Det var ju min granne. Jaha. Jag trodde du var dubstep för okej, oh, okay. vi ska men... torka varandra, tolka varandra. <laughs> <laughs> Om du torkar mig Först Ja, det är ju ändå Jubileum, vi går ja. ut och torkar varandra, torka varandra. <laughs> Jonas Jönsson Vill att vi ska torka varandra <laughs> Live i podden ja, Står alltså. det tolka eller torka? Ja, nu vill jag att det ska stå <laughs> Tolka helst Nej, det står till och med Anton gör en Thomas-låt ah, ja. Och Thomas gör en Anton-låt Men det blir lite svårt här i studion nu Att bara hitta på det Det måste vi nästan överraska varann med I det här avsnittet lite senare Och så följer vi in en kommentar som vi säger nu Om att vara bra eller det, det kan ju bara vara en liten kort låt En så här smaklåt, så här så här tycker jag Anton låter och... 30 sekunder, ja, och en Och så här minut. tycker du att jag låter Ja, lite så Ja, men då hoppar vi till framtids-Thomas och framtids-Anton ja Thomas bad mig att kommentera låten Och jag väljer att göra det nu när jag kör bil Det jag inte har någon bakgrundsljud Då bilen isolerar bort mycket buller och bång Jag tycker att Thomas låter som Domino Majestics som är Thomas Band Och de låter exakt så sådär <laughs> Ja, typ, typ så det är lite körer, att Thomas gillar körer. Det är lite hu ha! Att det Thomas gillar hu ha! Och så här sjunger jag om, om öknen och, och hägringar. Det vet jag att Thomas gillar. Det är framtidstomas här och nu har det blivit dags för mig att tolka Anton. Jag tycker att han låter som stoner rock och funk och ganska metal, lite hårda tag. Så det blir hård rock och det blir något svängigt och skrik och allt möjligt. Ja, det, det blir fina harmonier och grejer också. Det brukar Anton ha med. Så här kommer min tolkning av hur jag tycker att Anton låter. Låten heter...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 up to the sky The devil may cry No one left the line Keep waving goodbye I'm telling you why I think I met her in time She's passing me by And I would kill for a smile No one left Lion, keep waving goodbye. I'm telling you why there's nothing that I'd rather to do. I would feel Har vi hoppat... Jaha, är vi tillbaka i tiden nu? Nu är vi tillbaka i, i före tiden. Ja, vi, vi håller på här med episod 50 av Beard Soup Records. Yeah. Och eh, ja, vi, vi kanske är färdiga för idag. Eller ska vi ta en lapp? Vi tar en Jag tänker jag ta en lapp! Jag tar en lapp! Åh, oh, vad ska det bli? Vad ska det bli? Ah, vad ska det, du får bli? det här får bli sista alltså. Skriv upp pinsamma saker ni gjort. Lyssnarna får gissa vem som har gjort vad. Gör en låt av det. Tessan Gardell. Oj. Oj. Men... Det, det, ja, det tar vi nästa gång. Ta en annan. Vänta! Vänta. <laughs> kan, vi inte, kan vi inte finkamma den här då? Finkamma? Skriv upp pinsamma saker ni har gjort. Lyssnaren får gissa vem som har gjort vad. Fast du ska lyssnaren gissa. Det blir i efterhand då. Ja, Ja. ja men Det här är nästan för bra för att göra lite hastigt tycker jag Ja, precis Men den här vill jag göra någon gång ja. Den här tessan, den här lägger vi i spara asken. ja Det här kan bli avsnitt 51 ja men ska, Jag vill ju veta vad det står på alla lappar man vill ju veta Men vi kan kolla kan. kan vi inte Jag har sparat tessans i min plånbok här Ja. Den vill jag göra. Det känns ju som en vi sviker Tessan, om vi inte gör den. Vi drog den ju faktiskt. Men fan, nu börjar det bli så jävla mycket här faktiskt. Men vi måste ju göra den. Uh... Men vi kanske måste göra den. Vad var det nu då? Skriva upp pinsamma saker som du och jag har gjort. Ja. Uh -huh. Och så får lyssnarna gissa vem som har gjort vad. Och det måste ju ske via någon slags röstning på Facebook. Uh, ja. Och vi ska göra en låt av våra pinsamma grejer. Så det blir kanske att vi gör varsin låt och sjunger någon pinsam grej. Och så får man... Vi måste nästan göra det till nästa gång Vi får ju inte in dig i det här avsnittet vi både ha dansband Och vi har tolkat varandra Vi har torkat varandra Jag har gissa fåglar Tänk vad mycket vi har Tänk vad lite vi har Och nu är det slut Rolfman var ju med också Kerstin Rolf Och Margareta Kristina Jakobsson Nej, men vi måste kolla var det står. Ja. Jag är inte så... ja, men ta en tid okay, ja, ta, ta, ta en ta och kolla bara. Jag är så nyfiken. Okej. Okay. Oj. Vad står det? Gud, vad trevligt. Vad är det då? Videopod med tårt bak. Åh! Oh. Den sparar vi. Jävlar, åskknall utanför. Åh, oh, jäkla. Ja, men det var skönt. Luften är så jävla kvav. Jävlar vad hög den var. Gick den in i myckarna? Vi, vi kanske måste stänga av. Jag måste eller? gå och bajsa. Ja, men du, vi, nej, det behöver vi inte <laughs> göra. Fan, det är Oskar ju. Jag. jag är inte rädd för Oskar, men mina elektriska instrument tål inte Oskar. Av samma, Julik Balzac. Har Julik Balzac skickat Julik in här? Julik Balzac. Viktor Albin, även kallad. Jaha, men vad var det han, han hade skickat då? Videopod med tårt bak och fyllerpod med tårt bak. Det är mycket tårta här. Men det måste vi ju göra. Kan... Men vi har ju inte vi har varken sprit eller tårt. Nej men vi, ingredienser. Vi, vi sparar ju dem de här nu. Ja men då får vi göra det en annan Men Jag gång. tänker de lägger ihop till en. Men om jag skulle komma över till dig och baka rulltårta och dricka sprit någon gång. Är det folk eller fågel gånger två? Ja jag la in den igen för att jag vill att den skulle <laughs> att du komma hade med. Den. <laughs> rulltårta och rolig gäst. Den kan vi lägga in. Vem skrev med... den? Sabina Dalström. Ja, ja, men den är ju samma som... Ja, men den lägger vi in. Men då måste vi ha en gäst med i det avsnittet. Ja. Där vi bakar rulltårta och dricker. Och så kan vi göra en låt dessutom om pinsamma saker vi har gjort. Och det är mycket lättare att skriva pinsamma saker man har gjort om man har druckit lite. Men här, du också. vet vad vi har med också. Nej. Vi ska ha rap med domare som också är gäst. Vem man skriver det? Axel Alfredsson. Ja, men Min då bror. är han som domare. Ja, och han är ju gästen. Men gud, nu har vi ju lagt Alla de här... För ja, ett kanon... Nej, ja. men nu får vi inte ta någon mer. Nej, okej. Okay. Jo, ta en till. Kolla vad som finns. Ja, jag vill titta. Nitlott. Nitlott. Jaha, ja. Ja, den la jag bara in för det skulle se ut som att det var mer lappar. <laughs> härma en analpodd. Nej, annan podd. <laughs> ja! Vi ska härma en annan podd. Det har vi också gjort. Har vi? Ja! Det... Minns du det här att jag hittade en podd som heter En, en sång om fiskar och fåglar? Ja! Det var ju en improvisationsteater. Det har vi ju gjort. Men den lägger vi ut på Patreon. Ja, den får ni betala för. Liksom. Ja. Den... Så det, vi härmar en annan podd, det har vi redan gjort. Och jag klipper ihop det och så lägger jag ut det på Patreon. Ja. Så gå in på www.patreon.com/bärdsop och ge oss pengar. För fan, det är ju liksom jubileum Ja. slå på stora trumman och ladda hem lite extra avsnitt det ja. behöver bara betala en gång egentligen så kan du ju bara tanka hem allt som finns där det finns upp mot 20 extra avsnitt eller bara donera pengar till mina gabioner och singer som jag har hemma på gården ska du bygga, Va vad säger du? gabioner, vad är stödmurar ja du ska bygga stödmurar jag tar en husen. sista ja, ja, det nu. du vad vill du ha för bakgrundsmusik medan du läser? du får välja vad du vill Ta Baby Yoda. Nej, men inte Baby Yoda igen. Ja, ja. Vi tar och kör. Mm. I nästa, eller nästnästa, eller nästnästnästa avsnitt ja. kommer vi ha både video- och ljudupptag. Och ja. Där vi kommer att baka en rulltårta. Ja. Och vi ska ha en rolig gäst som också ska vara en domare. ja. ja. Till en rap battle vi ska göra Just det. Och till detta så ska vi ska Skrapa en triss I direktsändning Åh, oh, gud vad kul Ja, ja men det gör vi Allt det här är ju ett kommande avsnitt här Det är ju mycket bättre att liksom, Filma en trisslåt också Ja, nej, men det blir ju någon videomusikpodd Ja Live Fan vad kul, i... det, blir ja, det blir vår kul. första videopodd Samt att vi har ett eget avsnitt med Tessans punkt här också Ja just det, ja, men den får vi Den här känns ju närmare i tiden, Tessans faktiskt ja. ja Och så har vi alla de här Det är Sabina, Viktor och Axels förslag Och ja. Ida V Ja just det, eller U Eller Ida U ja. ja. du vet själv vem du är ja. Men tack så mycket alla lyssnare som har skickat in förslag Nu har vi ju grejer att arbeta med här framöver 50 avsnitt alltså. Ja helt otroligt Det är fan, hur, länge, hur många dagar har vi hållit på? Jag vet inte, men Framtidstomas kan räkna ut hur många timmar av podcasten som finns. Det är jättemånga timmar. Ja. ja, hej. Det är Framtidstomas här. Jag har fan inte tid att räkna ut det där. Men det kan ju någon annan räkna ut och skicka in till gmail.com. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat och för att ni har skickat in förslag på vad vi kan göra. Ja. Eh, ni kan fortsätta göra det. Kolla reda på vår dropbox. Det finns en länk i beskrivningen till det här avsnittet. Och Det är bara att klicka på den och då kan ni lägga vad som helst i dropboxen. Så gör vi musik av det. Eller så, eller så skiter vi det. Kanske så gör vi en annan gång. typ asbest eller något sån här mjältbrand. Ja, det vill persoon. vi ju inte ha. Nej, då kan vi ju inte spela in. Men Anton, ja. tack så mycket för idag. Ja, men tack själv. Trevligt syns... att se dig. Vi syns någon yes. gång framöver. Ja. Men jag ska ju flytta till Pitio. Ja, det ska du ju. han ska. hur ska vi kunna baka rulltårta då? Vi får väl göra det innan du åker till Pitio. Ja, vi får göra det. När åker du till Pitio då? Ja, i september-oktober kommer jag vara där. Ja, men sluta av september. Jag ska gå en tv-spels-ljudutbildning. Ja. ja, kul. Ja men, ja, men det ska vi väl kunna... Vi ska, ska prata med, med, med, med... Jävlar, nu är det igen. Ja, nu, nu. Fan, nu måste ja, vi, vi stänga vi, av. av. Ja.